Iubiți ascultători, în următoarele 30 de minute ne vom îndeletnici cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu prin parcurgerea noului testament al Domnului nostru Iisus Hristos verset cu verset asistați de urmări de cugetări și meditații scrise sub călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în măsura în care a putut să înțeleagă această călăuzire. Se pare cumva cam îndrăzneț să spunem că gândurile acestea în cea mai mare parte al cătuirilor sunt Încălăuzirea Duhului Sfânt, atunci, din dorința de a limpezi acest adevăr, vom aminti că orice fel de gând scris sau vorbit care duce pe omul muritor în fața Dumnezeului nemuritor și veșnic, orice gând care duce pe biata ființă omenească mutilată de păcat, zdrobită sub povara păcatului și chinuită, cumplit de chinurile depărtării de Dumnezeu, gând care duce, zic, ființa noastră în fața Domnului Iisus și arată apoi jertfa de pe cruce, un astfel de gând, trebuie să știi, iubite ascultător, este neapărat inspirat de către Duhul Sfânt. Întrebarea reciprocă acestea se formulează astfel. Cum poți ști care gând nu este inspirația Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? Răspunsul acesta este mai simplu de găsit, chiar mai simplu decât să ai putea închipui și uite cum stau lucrurile. La Evanghelia după Ioan capitolul 16, versetele 13 și 14, găsim scrise chiar cuvintele Domnului Iisus rostite nu cu mult timp de înălțarea Lui la cer, prin care stabilește exact și concret misiunea Duhului Său cel Sfânt în felul acesta. El va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Care este deci misiunea Duhului Sfânt? Potrivit citatului amintit, Duhul Sfânt are însărcinarea expresă de a ne descoperi pe Domnul Isus Hristos. De aici am tras concluzia că orice gând scris sau vorbit care ne descopere pe Domnul Isus Hristos, care ne arată spre viața, moartea și învierea lui slăvită, este o călăuzire a Duhului Sfânt prin însăși faptul că aceasta este misiunea lui. În același timp, orice gând scris sau vorbit, oricât de sfânt ar apărea a fi, oricât de bine intenționat și nevinovat ne-ar putea fi prezentat, oricât de constructiv din punct de vedere social sau religios s-ar dovedi a fi, dacă nu ne călăuzește direct, la Domnul Isus Hristos, ci ne cheamă la o organizație, ne vorbește despre un om sau ne indică vreo cale de mântuire prin orice alte mijloace, în afară de sângele curs pe dealul Golgotei, zic, un astfel de gând vine de la satana. Chiar și în simbolul credinței ortodoxe citim aceste cuvinte, cred într-unul Dumnezeu și într-unul Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și în Duhul Sfânt. Iată așadar că orice gând care ne îndreaptă privirile spre un om, spre o religie, spre o anumită grupare religioasă sau spre orice altcineva ori altcineva în afara Domnului Isus Hristos, acel gând sau acel om nu este inspirat de către Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, ci de către Duhul Lumii. Iar potrivit simbolului credinței noastre ortodoxe, noi îl respingem fără drept de apel. Iubiți ascultători, nădăjduiesc că am înțeles, limpede, că atâta timp cât ni se prezintă persoana și lucrarea Domnului Isus Hristos, nu lupta între confesiuni, înseamnă că suntem sub controlul Duhului Sfânt. Haideți acum să ascultăm o cântare și apoi să intrăm în lecțiunea noastră pregătită pentru ziua de azi. credinte nu cu voie bună, e domnulul urmăm toți rinduriri răstruiem din sus ne salvator prim Să ne apropiem acum de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 25 de la Matei, capitolul 4, care astfel glăsuiește. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudea și din Jordan. Este vorba, deci, după el, după Domnul Isus. Ceea ce prorocii au spus cu sute de ani înainte a început să se împlinească acum în Domnul Isus, deși numai într-o formă ușoară, mai mult pentru a-L arăta că El este Cel care va aduce mântuirea neamurilor. Toate neamurile se vor îngrămădi spre El, spune la Isaia 2 cu 2. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea ta, spune psalmistul David la psalmul 22 cu 27. Noroadele mergeau după Domnul Isus fiindcă au simțit și au văzut în el pe Mântuitorul, pe cel care putea să le ajute și să le mângâie. Când vedea aceste groate, lui se făcea milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor și le ajuta în diferite chipuri. Vindeca bolnavii, le dădea să mănânce și le propovăduia Evanghelia Împărăției. Totuși, nu numai aceasta este lucrarea pe care trebuie să o facă cu privire la groate, însă nu sosise vreme. Noroadele auzeau învățăturile lui, vedeau minunile lui, dar mântuirea și viața cerului nu le stăpâneau. Spusele prorocilor din vechime nu se împlineau decât ca formă, în realitate însă trebuiau să mai aștepte. Nu la prima venire a Mesiei împărățiile lumii aveau să treacă în mâinile lui, ci la a doua venire, cum vedem la Apocalipsa 11 cu 15. Mântuitorul nu plătise încă prețul de răscumpărare, de aceea nu putea lua în stăpânirea sa noroadele. După ce voi fi înălțat de pe pământ, spunea el, voi atrage la mine pe toți oamenii, vezi Ioan 12.32. Noi așteptăm cu credință și cu nădejde împlinirea acestor făgăduințe scumpe. De la prima sa venire și până la a doua venire, el are de făcut lucrarea minunată, alegerea bisericii. Când se va împlini numărul de plin, atunci tot Israelul va fi mântuit, vedem la Romani 11:25 cu 26, și toate neamurile vor căpăta îndurare, scrie la Romani 11, 32. Cei ce primesc astăzi Evanghelia, cei care au fost născuți din nou prin Duhul Sfânt și care îl urmează pe Domnul Isus cu adevărat, sunt mădulare în trupul lui, sunt biserica cea sfântă. Și așa după cum el, prin felul său de a fi dovedea că era mântuitorul cel prezis de proroci, tot așa fiecare urmaș al său, fiecare mădulare al bisericii celei vii și adevărate, trebuie să dovedească prin trăirea sa că face parte din această slăvită comunitate. După el au mers multe noroade. Era în ființa sa ceva care atrăgea și care făcea bine celor ce stăteau în preajma lui. Sufletele care veneau lângă el se linișteau de toate frământările lumii. Acesta e Cristosul să te simți liniștit și îndeplină siguranță lângă el. Noroadele au nevoie de mângâiere Au nevoie de lumină Au nevoie de pace Cine să le dea aceste lucruri Nimeni nu le poate da decât Hristos Acel Hristos care este purtat De fiecare ucenic al său Prin urmașii săi El lucrează la mântuirea sufletelor Prin ei își împarte el Harul său vindecător și datător de viață Pe pământul plin de durere și moarte Dragul meu Ești și tu un ucenic al lui Hristos? Îl porți tu în trăirea ta pretutindeni? Iată un subiect de cercetare. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de capitolul 5 al Evangheliei după Matei, a cărui citire o începem cu, așa cum e normal, versetul 1, urmat de Meditația pe care Duhul lui Dumnezeu a inspirat-o preotului Nicuriță, autorul acestui mănunchi de cugetări și meditații. Dăm citire așadar versetului 1 de la Matei 5. Când a văzut Isus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Ce gingaș era Domnul Isus, Ca să se poată apropia ucenicii de el, a așezut jos! Și ce fericire este să fii ucenicul lui, căci el, învățătorul tău, se urcă sus pe munte ca tu să ai posibilitatea să te apropii de el. Două condiții trebuie să îndeplinească adevăratul evanghelist atunci când se află în fața noroadelor. 1. Să se suie pe munte. 2. Să stea jos. Haideți să vedem însemnătatea acestor poziții. În înțeles duhovnicesc, a te sui pe munte... Înseamnă a ieși din tot ceea ce-i pământesc, din toată frământarea vieții acesteia și apoi să te sui prin Duhul, în Duhul tău, în locurile cerești, FSN 2.6, acolo unde nu mai bate niciun vânt vrăjmaș, unde domnește pacea care întrece orice pricepere omenească și unde atmosfera este încărcată de putere sfințitoare. Numai în locurile cerești este pace, numai în locurile cerești este lumină, numai în locurile cerești este înțelepciune duhovnicească, numai acolo este putere, adevăr și dragoste. Numai în locurile cerești este primită orice lucrare și orice jertfă pentru Dumnezeu și cauza Lui, numai în locurile cerești este biruință și spor duhovnicesc, numai în locurile cerești se poate trăi în Hristos. Bun, acum... După ce ne-am suit prin Duhul în locurile cerești, trebuie să stăm jos. Cum adică? În înțeles duhovnicesc, a sta jos înseamnă a fi smerit. Numai cine se suie, este smerit cu adevărat și numai cine este smerit cu adevărat, este suit. Nimeni nu poate sta în locurile cerești dacă nu este smerit, cine s-a urcat pe acest munte înalt, trebuie apoi să stea jos. Cel care se coboară din dudul firii vechi, vezi Luca 19 5, se poate urca pe muntele cel sfânt. Cu firea veche împreună nu se poate urca muntele sfințeniei, pentru că odată ajuns în vârf, trebuie să stai jos iar firea veche nu poate face așa ceva nici de cum. Să ieșim, dar, din firea veche și să ne urcăm pe muntele Sfințeniei. Acolo să stăm jos și apoi să învățăm noroadele. Așa a făcut Domnul Isus așa să facem și noi. Sămânța Evangheliei prinde rădăcini în inimile ascultătorilor numai când este semănată, când este rostită de pe muntele Sfințeniei și dintr-o stare de smerenie. Cel care stă jos nu se vede, cel smerit nu se vede el, ci Hristos care locuiește în el. În versetul următor la versetul 2 din Matei 5, ni se arată că Domnul Isus apoi a început să vorbească și să invețe învețe astfel. Vorbele sunt ca semințele. Cele seci nu dau rod. După cum o sămânță nu se cunoaște dacă este seacă sau nu, decât după un studiu mai amănunțit când o iei în mână și simți greutatea, tot așa și vorba. La prima auzire nu-i poți da totdeauna seama. Dacă ești atent însă, vei vedea dacă are miezi, dacă are greutate după ideea pe care o conține. Nu orice vorbă conține idei, numai vorbirea care conține idei Poate să învețe cu adevărat pe ascultătorii Dar și ascultătorii trebuie să-și pregătească Ogorul inimii și minților lor Pentru primirea vorbirii căci Dacă acest ogor nu este pregătit Vorbirea, sămânța, nu poate să rodească Oricât de iscusit ar fi vorbitorul Oricât de bogată în idei ar fi vorbirea lui Dacă ascultătorul stă pasiv dacă inima lui nu-i pregătită, vorbirea va fi fără rezultat. Trebuie, deci, o colaborare strânsă între vorbitor și ascultător, între ogor și sămânță. Domnul Iisus a început să le vorbească ucenicilor și să-i învețe. Să nu vorbim niciodată fără idei. Numai ideile învață, numai ele spun ceva. Mulți vorbesc mult, fără să spună nimic Nu e de ajuns numai sonoritatea vocii Pronunția corectă și figurile de stil Ci toate acestea trebuie însoțite de idei Forma fără conținut nu are nicio valoare Conținutul dă valoare formei Miezul dă valoare seminței Ideea dă valoare vorbirii Mai bine conținut fără formă Decât formă fără conținut mai bine idei frumoase și adevărate într-o vorbire mai stângace decât o vorbire strălucită după toate regulile retoricii, dar fără idei. Nu poți avea idei decât dacă cugeți adânc. Sfântul Ambrozie spune că cel înțelept cugetă mult și vorbește puțin. Dar nici cugetarea nu ajută la nimic când este vorba de a pătrunde tainele adevărului, dacă mintea și inima nu sunt curate, cum spune misticul Evagrie monahul, mintea curată este scaun lui Dumnezeu. Cu o minte curată și cu o inimă curată poți intra în templul adevărului și astfel să te îmbraci în lumina lui, ca apoi să poți lumina și pe alții. Cuvântător adevărat nu este cel care poate vorbi, căci aceasta o pot toți, ci acel care caută să afle urmele lui Dumnezeu, care are adevărul în vorbirea și trăirea sa. Ideile în vorbire sunt adevărul lui Dumnezeu. Să nu vorbim decât atunci când îl avem pe Dumnezeu în noi. Vorbirea care nu învață pe ascultători este un monstru care mănâncă timp. Este un păcat pe care vorbitorul îl sărvârșește împotriva lui Dumnezeu care spune, răscumpărați vremea, la FSN 5 5.16, și un păcat împotriva vieților oameni care îl ascultă, răpindu-le pe lângă timp și buna credință. În versetul următor, versetul 3, Domnul Isus începe să le spună, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Oameni buni, nu bogăția materială este o piedică pentru a intra în împărăția cerurilor și nici sărăcia materială nu este o condiție. Nu materia, nu trupul, ci duhul. Pe acesta îl are în vedere Dumnezeu. Cineva ar putea să fie foarte bogat în cele materiale din pricină că a moștenit bogăția sau fiindcă are o slujbă care aduce un venit mare și totuși ar putea să fie în același timp sărac în Duhul lui, adică să nu aibă inima lipită de aceste bogății. Altul poate să fie sărac de tot în cele materiale, dar foarte bogat în dorința de a fi bogat, deci în Duhul lui. Foarte potrivit lămurește Sfântul Ioan Gură de Aur,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 Trebuie să știm lucrul acesta: se uită la Duhul Omului, nu la trup. Din inimă, spune el, ies toate, și cele bune, și cele rele. Cât despre trup, el doar se supune uneia sau celelalte. <fie> Iubiți ascultători, anumite motive de ordin tehnic ne determină să încheiem mesajul intrinsec al lecțiunii 23 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții la punctul acesta. În continuare vom folosi minutele care ne-au mai rămas dând citire unui pasaj dintr-o lucrare foarte interesantă este lucrarea renumitului preot-profesor Dumitru Stăniloae, care a plecat la cele veșnice cu nu prea mulți ani în urmă, intitulată Teologia Dogmatică Ortodoxă. Vom folosi volumul 1, carte părită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, aceasta este ediția a treia, publicată de editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române în București, nu cu mulți ani în urmă, în anul 2003. Pasajul căruia îi vă da citire de la pagina 275 a lucrării sus amintite evidențiază în chip covârșitor imposibilitatea absolută a căpătării mântuirii pe orice altă cale în afară de unirea cu persoana absolută așa cum o numește autorul cărții, referindu-se la Mântuitorul Isus Hristos. În același timp, pasajul acesta accentuează și faptul că unirea noastră cu persoana absolută în vederea mântuirii este o lucrare indiscriminatoriu aparținătoare omului care vrea să se mântuiască. Nu este, în concluzie, posibil ca o terță persoană să aleagă unirea mea cu persoana absolută, Mântuitorul Isus Hristos. Iar acest aspect nu este altceva decât parafrazarea adevărului stipulat în mod expres de către Biblia Ortodoxă la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, pagina 1240 în Biblia lui Gala Galaction, care astfel glăsuiește Și într-un nimeni altul nu este mântuirea căci nu este sub cer nici un alt nume dat între oameni în care vă rog să luați aminte, iubiți ascultători trebuie să ne mântuim noi încheiat citatul este vorba așadar despre o lucrare care aparține în exclusivitate persoanei care dorește mântuirea noi trebuie să ne mântuim pe noi înșine alegând așa cum vom citi în cartea în pasajul pe care l-am amintit, alegând unirea noastră cu persoana absolută. Haideți de să dăm citire pasajului amintit. Sfințenia vine din predarea totală a subiectului uman către persoana absolută. Numai unei persoane te poți preda, numai spre o persoană te poți transcende cu adevărat. În pornirea spre puritatea și delicatețea leuntrică e implicată pornirea de a fi pur și delicat în relație cu ceilalți, de a te preda și deschide lor în mod sincer și total. Dar predarea absolută nu o poți realiza decât în favoarea unei persoane absolute. Și puterea de predare absolută nu o poți primi decât unit cu o persoană absolută care se predă și ea. Numai predându-ne lui Dumnezeu și numai întrucât reușim să facem această în unire cu Fiul lui Dumnezeu devenit om și predat ca atare lui Dumnezeu, putem și noi deveni sfinți prin predarea noastră absolută ajutată prin persoana absolută prin care ne predăm astfel persoanei absolute. Deplina comunicabilitate față de Dumnezeu echivalează cu deplina predare către El. Ea e în același timp curăție și transparență pentru Dumnezeu și pentru oameni. Niciun gând contrar lui Dumnezeu și oamenilor nu face pe sfânt să se ascundă, să încerce să se facă impenetrabil, să se mascheze, să joace teatru. Sfințenia vine de la Dumnezeu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 care se predă cu noi ca om cu hotărârea absolută. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, doresc acum să fac trei comentarii pe marginea acestui pasaj. Primul are în vedere mențiunea preotului profesor Stăniloae referitoare la unirea noastră cu persoana absolută, unire care, spune autorul citat, nu o poți primi decât unit cu o persoană absolută care se predă și ea. Gândul acesta nu este altceva decât ceea ce însuși mântuitorul ne spune la Evanghelia lui Ioan, capitolul 17, prin cuvintele Eu în ei și tu în mine, referindu-se la Tatăl Dumnezeu, ca ei să fie în chip desăvârșit una. Elementul acesta ne vorbește despre faptul că toată lucrarea de mântuire aparține lui Dumnezeu în întregime. Dumnezeu a dat... Domnul Iisus Hristos Fiului a lucrat-o pentru noi, iar Dumnezeu Duhul Sfânt o lucrează acum în noi. Al doilea gând pe care trebuie neapărat și cu toată tăria să-l menționez, privește maniera în care ne putem însuși această mântuire, opera exclusivă a lui Dumnezeu. Așa cum preotul profesor Dumitru Stănilae amintea mai sus, sfințenia vine de la Dumnezeu și prin faptul că noi, ca persoane, aspirăm să ne predăm total aceste persoane absolute. Vă rog frumos să rețineți expresia «noi aspirăm și noi ne predăm». Este limpede că nimeni altul nu poate aspira în locul meu și nimeni altul nu se poate preda pentru mine, în vederea primirii acestei mântuiri desăvârșite a lui Dumnezeu. Nici Biblia ortodoxă și nici învățăturile acestui mare dascăl al credinței ortodoxe nu învață că altcineva s-ar putea creștina pentru mine și în locul meu. Nu, ci eu trebuie să aspir, eu trebuie să mă predau, eu trebuie să mă fac creștin. Iar al treilea comentariu, ceva mai scurt, privește arătarea că această predare lui Dumnezeu nu se face prin eforturile noastre, ale altora sau prin oricare alte mijloace, ci, așa cum arată ilustrul teolog ortodox, preotul profesor Dumitru Stăniroie, predarea aceasta se face prin Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta nu este altceva decât procesul nașterii din nou, despre care Iisus vorbește lui Nicodim ca necesitate imperativă în vederea ajungerii la locul cu verdeață, naștere din nou pe care trebuie să o făptuim noi în mod strict personal, nu altă persoană în locul nostru. Iar nașterea aceasta, din nou, nu este altceva decât procesul pocăinței, despre care citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, rețineți, să se pocăiască ei. Facă Dumnezeu, iubiți ascultător să înțelegem și aceste învățături minunate și să ne grăbim să primim mântuirea lui Dumnezeu predându-ne lui prin Domnul Isus Hristos. Amin.